Tulajdonképpen ennyi. Megszólal egy zene, egy másik zene után, és elvileg tudni kell, itt a fia. Valami hasonlót kellett volna megélni vasárnap ahhoz, hogy másnapra viragyunk, mint ahogy hétfőre virattunk. Miközben könnyen lehetséges, hogy van, aki pont most kapcsolt el. Ez az I.L.S. Ők hét följögtek volna fel az akváriumban, de nem jöttek. A Aztán jön még Ámádó és Máriám, akik viszont pénteken a Minden Igaz fellépnek az akváriumban. A Én a koncertet nagyon sajnálom. Én nagyon szeretem az életet, hogy mit szeretek bennük, nem tudom. Csak úgy. Ma a 2022. április 6-a van, mert 3 volt vasárnap. Egyébként fogalmam nincs, hogy a lenne. Fogalmam nincs, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt tudtam-e, hogy milyen nap van. Most nem tudom. És nincs csetamás és nincs Adi és Hobó. Elvitték őket a cicák. A cicákok. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Retezők valamint Fiala János 14-en nem. Felette és a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap utolsó adás és minden nap korlátozott apokalipszis Hát így. Lassan, de jön a tavasz. Nehéz észrevenni, de meg fog jönni... A hálószobám ablaka előtti aranyeső az mindenféleképpen ezt mutatja, az aranyeső azt mondja, hogy tavasz van, vagy tavasz lesz. És a mocsári lilliumom is, hát olyan módon él, hogy náló hogy le a kalappal előttén, azt itt meghalt. Kinek van mocsári lilliuma? És ha már az Aquariumról van szó, akkor egyelőre hosszabb propaganda nélkül, csak szeretném mondani, hogy április 25-én, ami nagyjából három hétre van ide, vagy valamivel több, mint három hétre. Nem nincs több, mint három hétre ide. Tehát, hogy az Aquarium Club volt lokájában, nagyon messziről jött ember lesz. Mindjárt küldök is egy sms az időpontokkal, Április 25, május 9 és június 13-án, este fél 8 órától. Ez egy olyan műsor, amit egyszer láthattak itt, és viszonylagos népszerűségnek örvendet, bár egy műsor után az ember nem beszélhet viszonylagos népszerűségről, legfejebb érdeklődésről. Maradjunk ennél. Érdeklődést mutattak iránta. Ezek a nagyon messziről jött emberek alapvetően abban különböznek itt a tévés rádióstól, hogy látni fogjuk egymást. Ha nem is lesz három ősor de hárman leszünk a kérdezők túloldalon. Hát igazda én vagyok. Mindenkit én látok vendégül, úgy, hogy a belépés közben Aki eljön, arra vállalkozik, és azt a kockázatot vállalja, hogy bármely pillanatban kaphat egy mikrofont a kezébe, és akkor meg kell nyilvánulnia. Állarcban nem lehet jönni, aki maszk mögé bújik, ott megértem, hogy fél a povittól, és nem az asztalanságát akarja hangsúlyozni. tehát április 25-én, hétfőn, este fél nyolc órától az Aquarium Club volt lokájában, ez az RG téren van, aki akar, odatalál, aki nem akar, nem talál oda. Hét fok körül van a hőmérséklet, biztos van olyan helye, ahol kevesebb van, és van ahol több. Kicsit derült, kicsit borult. 061 712 42, az elérhetőségem, ez egy telefonszám, 061 712 42. This ain't the place for me I'm giving you all beszélgetni velem. írtam Gyurcsány Ferencnek és márkizai Péternek, hogy a jövő héten szívesen beszélgetnék velük. Hát szívesen. Gyászmunka. A Gyurcsány Ferenc többé-kevésbé egyértelművé tette, hogy nem márkizai Péter nem válaszolt. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencet a Kéfejancsi ezzel a nemmel nagy valószínűséggel hosszabb időre elvesztette. Egyáltalán a kejfejlancség politikai éle az elkövetkezendő hetekben mindenféleképpen tompulni fog. Nem az érdektelenség... Hanem ez a jó napot jó napot sör van sör nincs jó napot jó napot jó napot jó napot jó napot sör van sör nincs jó napot jó napot jó napot jó napot sör van sör van jó napot jó napot ez nekem nem fog működni. Nem is akarom, hogy működjön. De ebben a sorrendben lesz. Nézem a TV-t, az A TV-t, a btv a Pesti tv a Budai TV-t, a Egyvidék tv a Zugló tv a Hír TV az M1-et, hallgatom a Klubrádiót, a Spirit fm és úgy többé-kevésbé nem hiszek a fülemnek. Ez a jó napot, jó napot, sör sure van, sör sure, nincs, jó napot, jó napot, jó napot, sör van, jó napot jó napot, jó napot, jó napot, sör sure van, sure, jó, jó, jó, sure sure, jó napot jó napot, jó napot, jó napot, sör van, sör van, jó napot, jó napot, nagyjából ez megy. Lelkük rajta. Nekem előbb-utóbb meg kell találnom azt a saját utamat, ami korábban is megvolt amely megkülönböztetett mindenkitől. Nem akarva, akaratlan, nem olyan páva voltam, amely festette a tollait. Köszönöm szépen, parókat nem fogok ordani, lefelje megkopaszodom. Magamat fogom adni, hanem adom magam, annak semmi értelme. Hogy mennyi ideig árucik a fiala, ennyi ideig kapcsolnak rá annyian, hogy a 168, a 167, és a 169 óra igénytartson rá, vagy egyszer igénytartson rá, halvály, lilagőzöm nincs, és nyugdíjban a szószoros értelmében munkából egyelőre nem akarok menni, de hát ez nem feltétlen az én akaratom. De annyiban mindenféleképpen az én akaratom, hogy valami olyasmit kínáljak, amiről azt gondolom, hogy szükség van rá, Versenyezni se a klubrádióval, se a partizánnal nem akarok. Hozzátéve nem is versenytársaim. Más műfajban nyomulunk. Sőt, én már sem vagy, biztos, hogy egyáltalán nyomulni akarok. És ha azt hiszik, hogy ez valami letargia, nem? Legfeljebb azt hallják, hogy ebben az életkorban ben vagyok, ami azért már nem ugyanannyi, mint húsz évvel ezelőtt volt, ez a folyamat nem annyira egyszerű, magától értetődő, és könnyen kivitelezhető, de attól tartok, hogy most számosan függet látod, a médiában dolgoznak, szóval számos ember foglalkoztat hasonló gondolt. Furcsa is lenne, hogyha minden megváltozna, hiszen éppen tegnap egyeztem meg Zuglóval és ismét. Lesz Horvács Csaba is ismét lesz Szuglóval hivatalos együttműködés. Miközben természetesen az igazságszolgáltatás kerekeire is figyelek, a jogerős ítélet születik, elköszönök Szuglótól, ahol egyébként ideiglenesen be vagyok jelentve, a gimnáziumba jártam, ahol a lányom lakik, ahol a barátnőm lakik, ahol a főorvos volt valamikor. Ha megmarad, megtartom Fülyes Balást, megtartom Elsimo Lászlót, megtartom Gyorgy Evics Benedeket, a hagyja, megtartom Hajnal Miklóst, ha hagyja, megtartom a filippov nem tudom, a Navracsicsot mondtam mert Őket megtartom, nagy valószínűséggel, valami hasonló rendszerességgel, mint egy eddig volt, a csütörtök és a péntek az inkább lesz közélet, de ugye a hétfőket szerdák úgy alakulnak, abban lehet változás. 061 arról beszélt, hogy kíváncsi, hogy miről fog beszélni kedden. Egyik ők se került elő kedden. És ez így van rendjén. Ha előkerültek volna, az is rendjén lett volna. Két óra, 7 perc van. Szerintem eljött a pillanat annak, hogy valaki elmondja, hogy mi a helyzet vele. 061 712 42. Beszélgessünk. Lenne egy menedzserem, ahogy életemben nagyon rövid ideig volt. Szabóferi volt talán az. A legelején arról van hogy nekem majd lesz, Nem menedzserem, bocsánat, producerem. Akkor azért körvonalazni tudnám neki azt, hogy mire volna szükségem az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Ha valaki a producerem akar lenni, döröpont. Kukac, nem, dörö.fi alajános. Kukac, gmail.com. I don't miss where I came from, but Each night I dream about being back home When I wake up in the morning I'm too tired and tired of being alone So I get up and go downtown And pick me out a little piece of ground Where can prove something to the world I can prove something to the world I'm the bus stop boxer Késztördelős, szomorkodós fotóval együtt tette ki új posztját Facebookra Donát Anna, a Momentum mozgalom ebben a pártívek bocsánatáért esd ilyen szavakkal. Bocsánatot kérünk tületek, mert az Orbán rendszer ellenzékeként nem tudtunk élni azzal a bizalommal, amit belénk fektettetek az elmúlt években egészen az utolsó órákig. Írta Donát Anna. Bocsánatot kért. Hogy miért? Fogalmam nincs. A közösségi oldalán értékelte a múlt vasárnapi választások eredményét a normális életpártjának elnöke Gődén György. A gyógyszeres által irányított a voksoláson a szavazatok 0,73 százalékát tudta megszerezni kevesebb, mint 40 ezer szavazattal. A pártelnök értékelő posztja még hétfő délután ki a közösségi médiába. Ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akivel az elmúlt hónapokban elhitettem, hogy van esély egy normális emberhez méltó élet megteremtésére itt a Kárpát-medencében, hogy van lehetőség törödöm, törödöm, törödöm. Bocsánatot! Márkizai az elmúlt időben bocsánatot kért fogyatékosoktól egy megjegyzése kapcsán, vagy nem két bocsánatot különböző megjegyzései kapcsán, és nem tudni arról, hogy április harmadika után bárki bocsánatát is kérte. Kettő egyre vezetnek a bocsánat kérők, Donald Gödény kontra Márk Zay. If I ever see again Just walking by with some new guy I know that we will need to return And hope our eyes keep telling lies Sit on the back porch and wonder Mertalan se kért, bocsátod. Nem bocsánatot. Vezetnek a nem bocsánatot kérők. Gyurcsanynál a bocsánat valahogy 2006-nál elakadt. És jön kaptel se kérbocsánat, nem is tudja, miről vanzzunk. Vég valamit mondok önök nekik hallgatnak, mint Juszi a fűben, hogy.. Korábban, amikor politológusok beszélgettek a pártokról, akkor ugye kifakadtam, amiatt hogy úgy beszélnek az egyes pártok győzelméről, mint hogyha egyébként ez nem a mi életünket befolyásolná, hanem a Juventusról, a Manchester City-ről, az MTK-ról, vagy a Fasasról beszélnének. Nagyjából hasonló tapasztalak most a gazdasági válság kapcsán. Figyeljenek! Nem jó egy olyan országban élni, ahol az ellenzéki sajtó azzal foglalkozik, hogy hogyan fog majd nyögni az újonnan megalakult kormány a saját maga hibájából és a világ alakulásából fakadó gazdasági válság miatt. Mintha ezt úgy vágynák, hogy Tessék, megnyerték a választásokat, akkor dögöljenek meg, Megnyerték a választásokat hogy dögöljenek bele a gazdasági válságba, amit részén maguk okoztak. Miközben nem a Fidesz fog beledögleni a gazdasági válságba, és nem a Fidesz nyerte meg a választásokat. A Fidesz nyerte meg proforma a választásokat, de egy ország örül ennek, vagy egy ország nyögé ennek a terhét megfelelő rész aláhuzandó. És hogyha a gazdasági válság lesz, barátaim, az nem a Fidesz gazdasági válsága lesz, hanem a miénk. Az, ahogy ma az ellenzéki sajtó ha én most fideszes lennék, akkor azt mondanám, nem vagyok az, úgy vágyja a gazdasági válságot, mint hogy Brüsszel szavát, abban van valami olyan kitekert logika, amihez vagy nagyon ellenállónak kell lenni, hogy az ebben ne kövesse, vagy homokba kell dugnia a fejét, vagy ki kell zárnia a médiát az életéből, vagy külföldre kell vennie. Na. Hát az alaphangot megadtam, hogy mi az alaphang ez. Ha ehhez, vagy bármi máshoz hozzá szeretnének szólni, ha bármit meg akarnának osztani velem, nosza. Három perccel múlott, 4-8, ez a kéfeje Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Az úgy nem működik, hogy az április harmadikai választások után, 4-én hirtelen rájönnek egy csomó dologra, megosztják, aztán ötödikén én és 6-án visszabújnak a fedezékbe. Lehet, nem érdemes. Jó reggelt! is van, jó reggelt! Egy nap késés, sem azt mondtam, hogy majd megjegyzem. De az előző, az előtte, amit mondta a felsorlást, abból én magamnak azt választottam, hogy kizárom magamból a médiát, amennyire csak lehet. Tehát én tudatosan jóval kevesebb hírt olvasok, nyilván értelmes emberek elemzését még meghallgatom, de azt, hogy a pártvezetők itt mondanak, az rohadtul nem érdekel. És ráadásul azt gondolom, hogy ha gazdasági válság lesz, akkor azt az Orbán Viktor vezette Fidesz jobban fogja kezelni, mint ahogy azt az ellenzék tette volna. Úgyhogy abszolút nem drukkolok a gazdasági válságnak, sőt, nagyon reménykedem, hogy minél kevisebb lesz az amplitúdója. De amiről beszéltem, azt te is tapasztalod? Abszolút. De én azért vagyok csöndben. Én arról szeretnék most felett beszélni, hogy ugyanolyan vagyok, mint a, a, akivel tennap beszéltél, Első Mó László. Én tegnap előtt, tenap előtt igen, tennap előtt hétfőn elmentem színházba, és hogyha jöhet egy kulturális ajánló, jöhet? Persze. Akkor a Katony Özsef Színházban a Terror című darabot ajánlom mindenkinek figyelmébe. Nagyon jó volt. Nem akarom lelőni a poént, úgyhogy aki akar, higgyen nekem, és menjen el, és nézze meg. Nehéz lesz majd ellenállni a kísértésnek. Neked nekem ennek, nekem annak. Neked milyen kísértésnek kell ellenállni? Hát, hogy ne húzzam fel magam azon, hogy önsorsrontó az a média, amely a gazdasági válságra, mint szövetségesére tekint. Igen, szörnyű. Abszolút egyetértek. Ki kell tölteni majd fókusz azt az űrt, amely így keletkezik. Még több sportolok, még többet dolgozom, még több kulturális eseményre járok, és tényleg tudatosan próbálok nem foglalkozni a politikával, de Fideszeseknek és ellenzékeknek mindkét oldalnak ezt ajánlom. Ez, ez pártfüggetlen. Igen, hát a szunak abban az értelmében, ahogy kirakja az ember az ágyneműt szellőzni. Igen. Az ember a saját fejét így kiszellőzni nem tudja tenni. Én hétfőn tenisz közben még a választás eredményén gondolkodtam, de kedden már tudatosan a színházon gondolkodtam, hogy mit láttam előző este. Hát Jó, ez, mások ha vagyunk... az ember fejben ott van, a fejben ott van, akkor ezt meg tudja tenni. Jó. Én nekem például az jutott az eszembe, hogy hol van az Ikea-ban, vagy a Mömax-ban, vagy fogalmám sincs olyan ismerettségem, amely elintézné azt nekem, hogy ezentúl a kejfejancsi onnan jelentkezzen, mint díszletből. 061-712-42. Ezen kívül pedig azt szeretném, hogyha lennének olyan emberek, akik beszélgetnének velem saját magukról. Nem interjú, mint amit annak idején csináltam a Friderikussal, annak az volt a lényeg, hogy valaki fizetett, és a fizetsége és a saját érdekessége, mármint a személyiségének az érdekessége függvényében beszélgettünk vele rövidebben, hosszabban, vagy egyáltalán nem beszélgettünk vele annak függvényében, hogy éppen ez volt kedvünk. Ez nagyjából 34 évvel ezelőtt volt, vagy 33 éve, de mindenféleképpen több, mint 30 éve nem tegnap volt. Most arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek, jelentkezzenek olyanok, akik beszélgetnének velem az életükről, nem az MSZP-ről, és nem a Fideszről, hanem az életükről. És lehetőség szerint minden korosztály érintve legyen benne, a 10 től 18 felett természetesen, az aggasztjánokig. Férfiak, nők, vegyesem. E-mail címem gmail.com. Ezekre a beszélgetésekre sor kerülhet itt ebben a stúdióban, és sor kerülhet Skype-on. Csak telefonon a legkevésbé. Személyes találkozásra a szükség, ha valaki igényli, vagy nem igényli, én igénylem, ha valakiben felkeltettem az érdeklődést, írjon egy e-mailt, aztán valahogy zöldágra vergődünk. Hogy maga a beszélgetés létrejön -e vagy sem, Egyikünk se tudja garantálni, hogy öt perc lesz-e, vagy fél óra. Ezt se tudjuk előre. Minden esetre azt kérem önöktől, hogy akik beszélgetnének velem az életükről, azok küldjenek egy e-mailt, benne nevükkel, telefonszámukkal. E-mail címem dörö.fi kukac Tudják, hogy milyen düfor bennem, amikor mutatják Stumf Istvánt, aki beszél gazdasági megszorításokról, amelyekre valószínűleg most szükség lesz, és akkor erre right. ilyen kézdörzsölősen, hogy uff, jön a gazdasági válság. <tos> tényleg, <tos> hogy dögöljön meg a szomszéd teher. Aztán dögöljön meg a szomszéd is. <tos> A Fidesz még nem kezelt gazdasági válságot, de többen tudják, hogy nem is tudnak. Gondolják el, hogyha ilyen tanáraik lennének a gyerekeiknek. Oké, okay. amikor közélettel fogok foglalkozni, nem fogom befogni a számat. De... És hallgatnak. Pedig nem lehet kevesebb mundandójuk, mint ami hétfőn volt. az éjsz, az élsz, amely hétfőn nem lépett fel az Aquarium Klubban. Április 25-én, hétfő este fél nyolctól ugyanebben az Aquarium Klubban, csak egy másik helységben, a Volt lokában nagyon messziről jött ember lesz, a Filippóval és velem, a belépés dítalan. Valamilyen téma kapcsán felbontjuk az evidenciákat, és... A Filipov kedvére el kell, hogy mondjam, hogy akit rajta kapok azon, hogy kép- vagy hangfelvételt készít, azt kivezettetem. Ez egy nyilvános esemény, kép- és hangrögzítés nélkül. Különöget! Amit mondtál, azt én még fokoztam, mert nem dögöljön meg, a szomszéd. hogy nem meg néz. is. Amikor a Klubrádióban az összes reklámblok vagy a első híre az, hogy az Európai Unió megindultotta velünk a, a hetes szeptiei át, akkor nem azt mondják, hogy Magyarország a Magyarország kormányában szemben. Nem, nem kedessünk. Magyarországgal és mindegyikünknek ugyanannyira fog fájni. Szóval, hogy, hogy tényleg ezt a, ezt a fajta... Nem tudom azt, hogy mondta, hogyha valaki már ennyire hülye. Ha ennek örülni... Nem hülye... Beszélni kéne a hírszerkesztővel, hogy ő miért így fogalmaz. Hiszen korábban arról volt szó, hogy Magyarországot nem a Fidesz képviseli, hiszen a nép nem vele van, csak a fideszesek, és most kiderült, hogy a nép tényleg nem csak vele van, hiszen vannak közel két millió. Lengyelország Lengyelországgal szemben úgy fogalmaznak, hogy Lengyelországgal szemben nem mind meg, meg, viszont Magyarországgal csak a kormány szemben indítják meg. Lengyelország hát, messze van az egy másik bolygó. Ja. Lengyelország megítélése azon múlik, hogy éppen a V4-ek és mi hogyan viszonyulunk egymáshoz. Hogyha ők ukrán pártiak, akkor ők istenostora, ha Magyarországhoz hasonlóan járnak el, vagy velük szemben, akkor egy távoli bolygó. Mondaná Budai Gyula, Elsivon László, Kettős Mérce Nem, drága barátaim, nem Kettős Mérce Vakság és sügettség some sick joke, but no one's laughing, least of all not me, it's hard to laugh as you choke, Hollywood lies piled up to the sky, floating your way soon, hope you like the rotten stitch. Milyen szerencse, hogy nem vagyok jobbikos, akkor most a Mi Hazánkra szavaztam volna. Éppen úgy tűnik, hogy nem leszünk nem cigányország, de azért parlamenti küszöb fölött van ráigény. A két kutya párt pedig, hát! Ez most túlmutat azon, hogy nem a győzelem, hanem a részvétele fontos. These are rock hard times, I gotta make it through, these are rock hard times, these are rock hard times. 25-én nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokáljában a belépés díjtala, remélem eljönnek. Várja önöket a Bakács és a Filipov is. Most pedig nem sír a telefon, hallgat. belenéztem a hírtelevízióba nem tudom kik voltak rajta már nem emlékszem. ahogy beszéltek a vesztesekről emberek az oké okay, hogy sírni csak a győzteseknek szabad a de hogy a győztesek ilyen mértékben lefitymálják a veszteseket Someone who knows he's in Milkovics Pál kedvéért nem mondom azt, amit gondolok erről. Kizárólag. Boldogokkal a lelki szegények, mert ott van nekik a hírtém. Nem mintha az ATV sokkal jobb lenne. Néztem tegnap benne egy nem tudom, hogy hívják politológus nőt Tarjányi Pétert és Siffer Andrást Tarjányi Péterről fokalmam sincs, hogy kicsoda anyám anyámnak volt erre egy szava, de szintén a Milkovics kedvéletlen mondta. azt mondta, hogy egy okoskodó nem a Milkovics, anyám Okoskodó, és itt használt egy kifejezést, már azt követően hogy én viszonylag nagyobb lettem, mert korábban ilyen kifejezéseket otthon náluk nem mondtak. A sifernek meg némileg megbomlott az agya, ami egyébként nem áll neki rosszul, ez a szavonarólai kifejezés, ez ugye lekobhatna az arcáról, mert ez, ez a megbomlott agy és a szavonarólai kinézett így együtt, némileg 18 éve felülieknek ajánlott műsorát teszi azokat a műsorokat, amelyekben ő részt vesz. Néha azt gondolom, hogy hasonlítunk egymásra, aztán pillanatok alatt rájövök, hogy nem. szífer egy végtel okos fiú. Azokat a pázlokat, amik a fejében így darabkákban léteznek, mert a pázl az ugye így létezik, arra képes a sifer, amire én nem lennék képes, hogy olyan módon is összeállítsa őket, hogy úgyis egységet alkossanak, ahogy nekem soha sikerülne. Olyan képeket rak ki ugyanazokból a pázlokból, darabkából, mint ami nekem rendelkezésemre áll, én csak nézek. Ez hogy sikerült neki? Ráadásul ezek a pázlok, hogy a maguk nemében, a szó átvit értelmében megállnak a két lábukon, a természet csodája. Nálam az illesztések azok egyáltalán nem stimmelnek, nálam az úgy, van szétesne. Ráadásul nem élik, hogy ezt így összerakja. De lett belőle egy ilyen kvázi igazodási pont is. Azt ugye mindenki észreveszi egy ilyen beszélgetésnél, hogy ha vannak hárman, ott nagyon ritkán van három egyenrangú film. Ott előbb-utóbb valaki primátusra tesz szert, és a műsor javát szolgálja, a többi kettő nem szolgálja ezt a primátusra törőtülő szemét. Hát ezt nem az nem jött össze, szörösi Györgyinek. Ott primátus lett a Schiffer, és ez a nő, aki nem tudom, hogy kicsoda, csak tarjányi azok, hát ha nem is így néztek rá, de majdnem. És akkor a másik old, a hírtéből, ott meg ez az kutató nő, néző László, aki nem tudom, kicsoda, meg egy férfi, aki a dobosnak, a pasi a jól összerakta Hát figyeljenek, amit azokat össze, mi ellenzékiek, mi nem ismerjük a vidéket. Kész. Eddig felmerült az esélye annak vasárnapjuk, hogy valamelyest ismerjük a vidéket, de nem. Tehát az, hogy eltévedünk-e, vagy meg se tudjuk szólítani az embereket, nem tudom, ez fokozati kérdés, de... Tulajdonképpen nekünk, fővárosiaknak úgy kéne a Fidesz kezére játszanunk magunkat, mindannyian leköltözünk vidékre. De ezt már ugye egyszer felvetettem. Szellemességért egyelőre nem megyek a szomszédba. Az majd a következő fázis. Aztán jön az afázis, haha. Nézzék, van olyan, hogy stand-up comedy, és meg van olyan, hogy stand-up comedy nélkül. Én ezt művelem az önök kedvéért, de ezt egyébként úgy is meg lehetne tenni, hogy szólok a Kurtásnak, a Lakatosnak és a Galambosnak, hogy találkozunk tízkor fel az agyam, és 30 percig monologizálok, és aztán hazavegyek, nem kell ahhoz hajnalba fölkelni és idejönni. Önöknek az elmúlt időben egy fillirébe nem került a -e kelyfejancsi, leszámítva nyilván hogy adófizetői pénzből élek jelenleg, közvetve mégiscsak hozzájárulnak, de tiglajegyeket nem kellett jegyezni, úgyhogy a részvételi szándékokat a műsor elkészítésében annyiakinek nem kell, hogy jelezzék, de a telefonjaikkal jelezhetik. 061-712-42 Itt's a dry life that you want then you better get out of his way You gotta give it up For the new modern man. He's gonna have a ball Give it up ismét időfonyt, óra 4 percet reggöt. Jó reggöt, Hát, hozzátenném, hogy politikailag nem vagyok tájékozott, de fölháborítónak tartom azt, amit Gyurcsány és a többiek csináltak ezzel a márkizajjal. Gyurcsány elfelejti, hogy ugyanúgy taposod bele a márkizajba, mint ő belé, belé tapostak, és most azt mondom, hogy ebből az ellenzékből nekem Elegem van. Ez az ellenzék teljes egészében nekem megbukott erkölcsileg, és ha valaha ellenzékre fogok vagy szavazni, vagy bármit, az csak egy teljesen új lehet, és olyan új, ahol nem a Gyurcsány, nem a Jakab, nem bárki fogja megmondani, hogy gyertek ti, mert azok ugyanolyanok lesznek, akiket eben, ők választanak eben, nem, ki. Nem fogok önnel ebben vitatkozni, csak nem furcsa, hogy közben olyanok nyertek, akik egyébként emberileg ennél nem különbek, csak nem kellett nekik ilyen móddal megnyilvánulniuk, illetve amikor megnyilvánultak, akkor semmivel nem voltak jobbak, mint a Deákni Tehát egész egyszerűen azzal kell szembenéznünk, önnek és nekem, hogy másnak Igen. azt nem tudom, Uh, hogy a politikai elit, nevezem politikai elitnek azt, akik egyébként valamelyes lehetőségükben áll a passzátszél fújására, Igen. morálisan nem grállóvagok. Hogy egyébként Ausztriában, Csehországban hogy van, kurvára nem érdekel, most végre kimondtam, de Milkovics talán ezt még elviseli, egyébként is ennél csúnyabb szavakat mondtam volna, de többet nem fog ilyet mondani, Hát nem érdekel, de az, hogy itt... A szó átvitértelmében tiszták tiszták, nagyszámban nincsenek, azt az a tévedés minimális kockázatával ki lehet mondani. Azt tévedni. tehát, hogy ön elfordul ettől a konglomerátumtól, megértem. A kérdés az, hogy akkor hogyan fordul a másik táborhoz, ha ahhoz se fordul, akkor nem arról van szó, hogy ön politikailag nem tájkozott, hanem az azt jelenti, hogy ön egy politikai árva, és politikai árvának lenni nem jó. Nem jó, igen. Én vagyok az a belga, aki nem, nem tudja, hogy nem, hová nem, nem, nem, nem. A politika járva és a belga az két különböző dolog. Igen, de tudja, a legnagyobb szomorúságom az, hogy a Gyurcsányt sosem szerettem. De amikor Gyurcsány legelőször megjelent, akkor azt mondtam, hogy ebben az emberben van valami spiritus, mert végre kimondta azt, amiért legelőször támadták, hogy az öregecskedő feleség, és igen, minden férfi megnézi a csinos sajokat, nem kellett agadni, nem kellett agadni. Aztán utána jött még egy-két dolog, az összözi beszédbe nem az volt a lényeg, amit állandóan kivágnak belőle, az, hanem, hogy emberek kapjuk össze magunkat, tegyük helyre ezt a, hogy mondta a gyurcsány, ezt a, mit tudom én, milyen országot, nem ismétlem meg a, nevéd, a megjegyzést, és akkor őt megöl, megölték, most megölte ő is, ezt a szerencsétlen márkizajt. megkérdezném tőle, bele tud nézni a tükörbe, hogy ők emelték hát, ezt az Emiatt em, em, em, em, em, em, em, hívtam volna, emiatt em, hívtam meg, és miután ő valószínűleg nem jön el, ezért fogom nélkülözni, hogy melyik lesz ez nagyobb hiány. Szívesen visszatérnék még ahhoz a 2002-es önmagamhoz, amikor, köszönöm, hogy hívott, amikor Kubatov Gábor választást eldöntő tényezőnek látta a kejfejancsit, de nem vagyok benne biztos, hogy szeretném. Nem szeretnék partizán lenni. Nem szeretnék. és azon is elgondolkodom de a Filipov fog felhívni hogy vajon nem törvényszerű-e az, hogy az emberek zöme politikai árva más oldalról az a kérdés hogy politikai árvának lenni más-e nálunk és mondjuk Angliával egyáltalán a politikai árva fogalmaz létezik-e Angliában magyarul Másféleképpen megfogalmaz, hogy a hétköznapi életünk ki van-e szolgáltatva olyan mértékben a politikának, mint hogy Magyarországon. Mert egy olyan országban politikai árvának lenni, mint Magyarország, ahol a politika jelentősége egy tízes skálán inkább fölötte van az ötösnek, mint alatta, az egy érdekérvényesítési, az egy egzisztenciális problémává tud válni, vagy válik is. A világ boldogabbik felén, ami lehetséges, hogy keleten van, vagy nyugaton, fogalmam nincs. Ha ez ötös alatt van tartósan, ott magát a politikai árvaságot is másféleképpen definiálná az ember, és nagy valószínűséggel egészen másféleképpen élné meg. 06171242 segítsenek a bombázó tisztnek, vagy egyszerűen csak telefonáljanak. 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt! Azért én már készve egyre másképp emlékszem, mint ahogy itt nagyon házati szerepben tűnik fel az előző telefonján is. Azért én emlékeim szerint azért ő úgy kezdte, hogy szép a DK, meg a jobbik uh, szavazóit és a vezetőit, utána pedig el, három 3 hónapig legalább azon vekenged, hogy neki hetedik frakció kell, és még a kampányhajrában is új párt alapításával jött elő, mint az egyébként közös miniszterelnök jelölt, mégis mit lehet utána várni a mögött álló pártoktól? Hát nézze, én azt gondolom, hogy valamit jól lát, valamit pedig teljesen rosszul. Magát az előválasztást így találták ki. Aki az előválasztást megnyeri, az egy olyan parancsnoki pozícióba kerül, ha a nő, parancsnok nő, ilyen szógyan nincs, de mondjuk hogy parancsnok nő, ami ezzel együtt jár. Hát ezzel nem, Aki az előválasztást kitalálta, drága uram, az ebben nem gondol bele és ön se gondol ebbe bele, és olyan szempontot említ, ami egyébként az előválasztástól függetlenül létezhetne. De az előválasztással együtt sajnos ebben a formában nincs igazon. De viszont az, az, oké, de, de azért ne rójuk fel a, a pártoknak, hogy taktikáznak, mert ez legalább olyan taktikázás, tehát, és ráadásul rosszul, és neki azért nem csak az lett volna a feladata, hogy, hogy, hogy ezt valamilyen mondom kormányozza, de azért meg kellett volna tartani mégiscsak azokat a, a pártokat maga mögött, nem arra vállalkozott, hogy ő majd itt a király lesz, hanem arra vállalkozott, hogy van itt egy hat, hatpárti konglomerátum plusz ő, és ezt valamilyen módon egységbe forrasztja. Ezek a lépések. És nem én arra pontosan mutattam. tudja, hogy mi történt, mert az esetek zömében a Telex és a legkülönbözőbb internetes portálok a 444.hu jól értesült felekre hivatkozva mondtak valamit, amire azt mondták, hogy részben igaz, részben nem. Volt ez olyan látványpékség, ahol ön beleláthatott abba, hogy mit csinál a Pék és a Pékinas, mert én nem voltam ilyen látványpékségben. Hát ehhez nem volt elég a saját maga nyilatkozatai. Nem, nem, fel. uram, nem. Uh -huh. Nem. Én annak hiszek, amit látok. Na, hát én ezt láttam. Hát, akkor ön többet lát, mint én. De nem biztos, hogy beszállnék abba a buszba, amit ön vezet. Viszont hallások. Hogy magyar györgyöt valaki állítsa a fejre, hogy aztán a talpára lehessen fordítani. Sok okos észeszgéber Drágáim, az ötvözet az nem attól ötvözet, hogy anyagokat rakunk bele. A húsleves nem attól húsleves, hogy beszórunk mindent a forró vízbe. Most lesz valami. Drága barátaim, a szakásművészet az nem itt kezdődik. Aztán a következő fázis az, hogy amikor a szakács rájön arra, hogy ezt ő elbaltázta, hogy akkor van-e arra a lehetőség, hogy korrigáljon. Valószínűleg egy kúslevest ki kell önteni, és újra kell főzni. Vajon elég lett volna az idő? volt egy olyan pillanat, amikor újra lehetett volna kezdeni. Én nem vagyok kormánypárti, de ha van kényszervállalkozó, akkor én kényszerellenzéki voltam. És ezt ahol lehetett, elmondtam. Én bármikor elbeszélgetek Nagy atilával. De az esetek zömében nem én hívtam őt. És a jobbikból se kérek. Tulajdonképpen senkiből se kérek. Még egy SMS-t fogok küldeni Márki Zajnak, aztán róla is lemondok. És akkor lemondtam Lázár Jánosról, Gyurcsány Ferencről, Márki Zajról. A kérdés az, hogy a barátaim voltak-e valaha is. Vagy hogy olyan partnerek voltak-e. Nagyon fur ez a Kejfei Ez nem egy barát felvevő hely. A Ha én vagyok ott, akkor azt mondom, hogy oké, menjen föl Gyurcsány Ferenc a színpadra, mondja azt, hogy sajnálom, és mondja azt, hogy egyébként pedig azért nem beszélek többet, mert eddig se beszéltem, és Márkizai arra kért engem és a többieket, a többieket is engem, hogy a családjával a háttérbe jelenhessen meg. Mondhat bármit Hatházi Ákos, vagy Márkizai Péter, hogy ezt ők kérték, vagy ők kérte. Egyrészt hiszem, ha ott vagyok, beleélt, vagy tudtam, abban a pillanatban Gyurcsány Ferencet és jó tehát nehéz lett volna a színpadra állítani, mert ott se voltak. Az Elsimonnak volt némi igazsága tegnap, amikor azt mondta, hogy nem állítja mögé a családját, mert ez meg ebben a fil ebben ez, ez iszonyatosan hatással lesz. Szili Lászlót megfogta. Arra jó volt, hogy Szili Lászlóról kiderült, hogy ő is emberből van. Most már csak az a kérdés, hogy ez van-e annyira fontos dolog, hogy ezért az ember maga mögé állítja a családját. Valami azt sugja, hogy nem. Én például kifejezetten örülök, hogy kiderült Szili Lászlóról, hogy ember ennél jobban bánt, hogy az zömében nem az. Már amikor ír. Egyébként nem tartom számom. Mindig jó valami valamire. Nagy kérdés, hogy ezek a kis darabkák hogy állnak össze a hétköznapunk Paziljáivá. Talán van ilyen szó. egy A hétköznapjainkról van szó, ha nem vennék észre. Most írtam MZP. Nem csalódtam benne, hogy tehát, éppen most írt. Hamarabb írtam mint Füriás Balázs, akit őszintén remélem, hogy holnap is a mi szadán tudhatok? beszéltem Péterfi Judittal, de ő például nem hívott vissza. Például hát ugye arról volt hogy én mindig milyen szabálytalanul járok el, és mindig a sor mellett közelítem meg a boltot, és aztán mindenki csak azt veszi hogy a fiala már megint megelőzött mindenkit, vagy legalábbis megpróbálta. <tosz> MZP-nek már azt követően írtam, hogy Péterfi Judit nem válaszolt, illetve nem hívott vissza. Oké, okay, én mindent elkövetek annak érdekében, annak idén apukám különböző buszjáratokat javasolt, akiknek epe vagy vesekővel volt, hogyha az így, nagyon rázkódik, akkor az szétveri az epe és vesekövet. Már nem emlékszem melyiket, inkább az egyikről volt szóval talán vesekőről inkább. Én mindent elkövetek annak érdekében, hogy rendszereket szétrázzak, de alapvetően nem azért, hogy azok szétrázott állapotban legyenek, hanem úgy szeretek elemezni az alkatrészek között. Aztán tessék, átmenetleg nem rázom szét a dolgokat, és akkor is kiderül, hogy a szétrázás működik. Jajjáj! Hogy is van származásánál fogva a rogás. Ott a Észre fogom venni, hogy kimentem a divatból, hogy afázián van, mint a Bruce Willisnek. Csak mondjuk nem a fázia formájában. Lesz olyan hogy ülök egy mikrofon mögött és kamerák előtt, és valaki azt fogja mondani, de fiala már réges-rég nem megy ki a műsor, ember nem figyel rád. Főnök szeret. Azért van itt műsorod. My beloved. Volt az ATV-ben olyan műsor, ahol a rendező közben egy másik műsorát uh, készítette elő, és amikor az akkori asszisztensnőm, aki aztán később más funkciókat is elnyert, szólt neki, akkor mondta, hogy hát, kétszer helyzet. Drága jó szpilitefem. Meg kéne ezt írni. meg kéne ezt írni. És nem azzal a hajós attitűddel, hogy nem tudok akarni már, hanem hogy akarok még. Ki tudja, mennyire megy, mennyire sikerül. Sokkal mélyebbre ment ez a vasárnap, mint gondolod. Nem látványosan ment mélyre, Aljat súl és alatt tovosan ment mélyre. Oh, that's so dangerous. When she turns out the light every night, she don't have a thing to fear. Although the day didn't go quite right there's another chance Valaki egybeveti a Niedermüllert és Horváth Csabát, de nem. Horváth Csaba sose volt Niedermüller, és Niedermüller sose volt Horváth Csaba. Az effekt nem áll meg. Igen, hát Niedermüller Péter is az elvesztettek között van. Innen gratulálok, Kovács Emberonikál, hajdan volt tanítványomnak. Belétve, hogy Péter Fibrit is a tanítványom volt. Mondtam, hogy április 25-én hétfőn este fél 8-od az akvárium klubban, nagyon messzire jött ember lesz Bakáccsal és Filipovval. És mondtam, hogy 7 óra 55 perc 061-712-42 Fél éven keresztül átlettünk verve, drága barátaim ebben az előválasztással. A szószoros értelmében átlettünk verve. verve. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok Említette ezt, hogy kétszer ellenzéki Ezt a szót, ami szerintem zseniális Az lenne a kérdésem, hogy akkor Ebben a kontextusban elfogadható a kényszer is? Persze, Mert szerintem... természetesen uh -huh. Mert akkor talán meg is vagyunk Köszönöm Nagyon szívesen Át lettünk vervedvel az előválasztással És azt is megmondom önöknek Egész pontosan hogy mivel? Azzal, hogy meg akartuk érteni, és nem meg akartuk változtatni. Néztünk kívülről, hogy mi zajlik bent, nem mondták meg mi zajlik bent, arról volt szó, hogy ne legyenek füstös termek, Ez az. Tényleg keresek egy köpülcsészet, és köpni fogok. Csak éppen nem izzad a tenyere. Javahorn is elvesztettem. Össze, az azért hogy kiket szereztem. Nem pedig arra szólítottuk a pártokat, hogy egyrészt mondják meg, hogy ott mit csinálnak, másrészt, ha nem úgy csinálják, hogy mi szeretnénk, akkor nem fogunk mögüké, mögük állni. Mögük, mögéjük, mögöttük, nem tudom, van valami szó, talán érthető vagyok. Ez nem cirkusz, ez nem a Rodolfo. Bedöltünk, bedöltünk ennek a karácsai-magyar duónak mencségemre legyen mondva, hogy én ebben viszonylag kevéssé vettem részt, már csak azért, mert se Magyar Györgyel, se Karácsony Gergelyel nem vagyok beszélő viszonyban. Őket is elvesztettem. Elnézést kérek, hogy így beszél az írz. De ez egy korhatáros műsor, meg internet, de akkor is elnézést. 061-712-42 és hagytuk magunkat átverni fél éven keresztül. Én most nem fogok könyörögni Dobrev Klárának és Gyurcsai Feleznek, hogy látogassanak el hozzám. Legyen nekik is megtiszteltetés a Kejfej Jancsiban szerepelni, akkor is, ha ezt egy emig közeli, köves lovónak tulajdonított, jobboldali műsornak tartják legyen az én személyem karancia. Nyuszikáim és kedves Pali. Itt nincsen fotó Orbán Viktorról és családjáról. Negatív értelemben teszem hozzá, hogy Rózsa Péter után szabadon ilyen jó felállította maga mögé vasárnap Márki a családját. Egyszer így, egyszer úgy, ember legyen a talpán, hogyha az ember érteni akarja, hogy mi itt a családvédelem. Próbáljon meg az emberit jót akarni. Meg annyi vakember, akit átvezetnek az úton, miközben nem is vakok. Átmenni akarnak, de nem vakok átadjuk a helyünket, meg annyi terhes nőnek, miközben csak kövérek. K. életben. 061 egy 71242. Vérei magyarok, hol vagytok? Egyik jobb szem mint a másik. És mindezt nem lehetett hallani az ill-szt itt. Little field Jó reggelt, kedves névtelem! Jó reggelt, Silánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a véleményem szerint valószínűleg teljes hülyeség, amit mondok én akkor is így érzem, az egyik legkártékonyabb az ellenzék oldalán, Újságíróként, média szereplőként a drága bolgár úr, az alákérdezéseivel és a többivel viszont halás. Ellenzőki oldalon kártékony és még kártékonyabb újságírókonnak. Kár, hogy a kormányzati oldalon sincsenek sokkal jobb állapotban az újságírók. Sok mindent gondolok bolgári gyöngy műsoráról, hogy kárték, hogy lenne aztán. De Bolgár bolgári gyöngynek elébülhetetlen érdeme van abban, hogy ezt a jó napot, jó napot, sör van, sör, nincs jó napot, jó napot, sör van, sör, nincs jó napot, jó napot, jó napot, jó, napot", jó, napot, jó napot, sör van, sör van, jó napot, jó napot, átélhettem. Köszönöm bolgári gyöngynek a klubrádió betelefonálóinak. 06171242 Ki lesz a következő? Kért, az nem tudom, miért kérd, bocsánatot. Aki nem két bocsánatot, az nem tudom, miért nem kért bocsánatot. Hogy nem mondtak le? Ki hát az őrült, aki ma a Gyurcsánj után a Demokratikus Koalíció elnöke szeretne lenni? A Szocialista párt az úgy nyomokban létezik, annak az elnökének lenni az egy ilyen. rajta van a fizetési listán. A párbeszéd, amivel együtt van, hát az, meg, hát az meg valami iszonyatos nagyítót kell keresni, hogy az ember meglássa, így együtt, ahogy a Neumann mondaná, szék kis triumvirátus ketten. A jobbik Jobbik jobb lenne, hogyha mi hazánt lenne, Már akkor legalább tudnám, hogy kicsodák. De nem tudok, mit kezdeni a báránybőrbe bújt, nem tudom, micsodával. Kik vannak még? A demokratikus koalíció az olyan, mint egy ilyen kismozgalom. Tehát ez a hajhajhúrább mint egy ilyen ideológiával rendelkező két kutyapárt. Némileg viccpárt, nem teljesen. És hát akkor van még a Szanyi, meg a párja, aki tegyenek írt nekem. Ugye régen az úgy volt, és pénzügyileg mindenkit igyekeztem le is nyúlni különböző okokból, hogy ide megannyian betelefonáltak olyanok, akikből később valamilyen módon nem csak pénzügyi partner lett. Ezeknek a száma az időben aggasztóan csökkent. Mi lenne ha ide betelefonálna Donát Anna, és azt mondaná, hogy elcsíptem egy mondatát, engedje meg, hogy elmondjak, akkor itt valamit, ami ugye eszembe jutott. Én boldog lennék. A sznobizmusom ki lenne elégítve. De nem Donát Anna az egyetlen, aki ezen a listán szerepel. For us, for us. Sokat vesztettünk, hogy nem jött az IUSZ. Oh, a szemmentszert a más is elvesztettem. Legyőzteszél Bernadettet, és ezzel olyan úton fog járni, ahol mi nem leszünk, nem barátok, pedig majdnem barátok lettünk. Szomorul Istán 0 al nem akarnak földobni. A fiai Gyorságynak tele külön írtam színház után. Csinalnak tegnap volt a születésnapja, tegnap előtt. Tudják, akinek nincs diplomája. Tudják, hogy szakította Janza és a Pasi, aki nem tudom, hogy ki csoda, de sokkal fiatalabb volt, ez nagyon fontos. ahogy neked a vannak helyismereteid. ismereteid. Pesák Ádám. Így hívják. Szakítottak. Ez egy új profilja lesz a műsornak. Kik jöttek össze, kik szakítottak. Például van egy felvételem. Ezt neked mondom. A tegnapi vonat szerencsétlenségről. akarják, hogy megmutassam? Nem egészen derül ki, hogy akik felvették, milyen státuszban voltak. Nem hosszú videó. 061 712-42. Hullák nincsenek, messziről mutatják. Még nem Ukrajna. Tényleg Ukrajnáról valahogy most Kész! Ukrajna, a háború megszűnt! Megvolt a választás, menekültek jönnek, újságok, írnak Ukrajnáról, beszélni már nem beszélünk róla. Három napig téma volt, jó napot! Covidról se beszélgetünk, annak is vége van. Mi legyen a következő? És ettől a videótól se jöttek tűzbe, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a videó ez megmarad. JULIK az FILAD és FILAD A körbököt, A FILAD A FILAD de mi A FILAD A FILAD A még ember FILAD Hát jó, nem buszolj. Jöreget, jöreget, jöreget. E, azt szeretném elmondani, hogy egyszerűen nem tudom megérteni azt, hogy hogy lehet az, hogy a Dunakesztén a. a félbernapudatat rekörössze uh, a menzert és Budán a hajnal Miklós nyert a Fűrjes Balázsra a szemben. Ez látja uh, két laikus kérdése, a másik az én vagyok. Erre a nép tud válaszolni, akik így, de teljesen érthető, amit mond, nagyjából arról beszél, hogy kétszer főznek ugyanott húslevest, egyszer ilyen, egyszer olyan, milyennek az oka, de nem hiszem, hogy ehhez hasonlatokhoz kéne fordulni, csak szerettem volna érzékeltetni, hogy tökéletesen értem, hogy honnan ered a kérdése, semmilyen választ nem tudok adni. De hát azért a az Szilbernadett. Ismert az, azt hogy szónем, sok Azt minden... Innent, mondja, innentől kezdve okoskodni fogunk. Addig, amíg azt mondta, hogy nem tudja, addig érthető volt. Ha most elkezdi mondani tovább, akkor azt tudom önnek mondani, hogy hiába. Önnek ez a vélemény a nép meg így döntött. Kész, ennyi. Hát akkor ennyi. Sajnálja? Hát nagyon sajnálom. A fél benedetet sajnálja. Menj a különbség. Hát azért róla tudható, hogy elég sok minden kérdez, szó. azt kérdeztem, hogy mennyi a különbség? Mennyi volt? Már nem sok. Mennyi? Hú, jobban mondva, elég sok ahhoz képest, ami a többi, kö, kö, kö, kö, hasonló körzetekben történt. Talán 6-7 szállat. Hát az, az nagyon hát sok. sok. Az nagyon sok. Az nagyon sok. nincs rá magyarázat. De! Azt mondjam, van rá magyarázat, csak se ön, se én nem tudom. Hát azért van egy kis különbség, az élben bernagy a tevékenysége és a mencer, de azt mondjam, ez az között. ön megítélése, a budakessziek pedig nem így látták. Hát sajnálom. Hát én is. Illetve nem, nem, nem, tehát sajnálom, hogy nem értem. Tudja, hogy az én esetemben az történt, hogy egy sor embernek nem küldtem gratulálókat. Tehát megkérdeztem a Navracsistól, hogy mi történt. E, számomra vannak hozzám közelálló felek, akik nekem fontosak. De a győzelmüknek ott, ahol voltak, az gratulálni jó szívvel nem tudtam. Én azt Já, érzékeltem, jár. hogy ők számúra fontos emberek, de nem képviselnek olyan mértékben jó ügyet, hogy győzelmük esetén azt hírjam, hogy gratulálok, mert akkor gratulálok a Fidesznek is. A Fidesznek meg nem gratulálok. Hát nekik nem is lehet. Csak ugyanakkor a Navracsics is egy fontos ember a műsorom életében, mint hogy a menszer is az lehetett volna. A rendszer túlságosan korán kapta el a politika ahhoz, hogy megmaradhatott volna. Ez egy személyes történet, ennél többet nem mondhatok. Megértem, asszonyom. Nem tudok segíteni. Sajnos. <gül> Csak gondolkozunk, gondolkozunk. Semmire nem jutunk. Megmondom önnek, őszintén egyetlen esélye lenne összeívni azt az összes embert, aki leadta a szavazatát, és beszélgetni velük, Végül is megpróbálhatja, sokáig fog tartani, de utána lesz rá válasz. Itt van még? Igen, igen. Igen, hát nem tudok mit mondani. Ez Tehát az ése. És ez, ez, ez a két választókörzet, hogy hogy, hogy, hogy így alakult. Mert például Budán a hajnal Miklós ellen mindent elkövettek, hogy lejárassák. És mégis ő nyerte meg. Talán furcsa én... kerületben lakom. Igen. Nagyon furcsa kerületben lakom. Hát én csak távolról figyelem ezt az egészet, mert én egy kisvárosban lakom, úgyhogy de azért érdekelnek ezek a dolgok, hogy alakulnak. Tehát egy kisvárosból nézi és a 12. kerületet? Hát persze, mert próbálom kielemezni, hogy most, most elég intenzíven foglalkozom a politikával napi szinten, hogy mindent elolvasok, és, és valahogy próbálom megérteni. Én nem értem a saját kerületemet se hozzátéve, hogy Bauer Tamás, ha nem lett volna az a megosztottság, ami volt négy évvel ezelőtt, ugyanígy legyőzte volna az ellenfelét Gulyás Gergelyt, mint ahogy most vereséget szenvedett, nem sokkal, de vereséget szenvedett Füriás Balázs, aki nagyon elegánsan viszonyult Hajnal Miklós vereség, vagy Hajnal Miklós győzelem. Igen, igen, ez, ez igaz. Hozzátéve, igen. hogy az a vita, amely nem jött létre a 12. kerületben, a Hirzi Menzelnek filmre kéne vinni, és Hirzi hiányában valaki másnak. Az a világ csúfsága. Hát igen. Nem akarásnak, nem vita a vége. Hát ez ugyanaz, mint a, a, a Márkizai Péter és a az Vizsák. Nem, az, az egyáltalán az az az, nem, nem, ugyanaz, az az az nem egyetlen, az az ugyanaz, ugyanis erről a vitáról szó volt. Arról a vitáról sose volt szó. Azt hát a vitát csak volt, szerette igen. volna valaki, ennek a vitának pedig volt előkészülete. Igen, nem valahogy igen. nem jutott el odáig, hogy megvalósuljon. Ennél már csak az lett volna a jobb, hogyha elkészült volna, két eset lett volna. Elkészül, és azt mondták volna, hogy ez nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, vagy ha hétfőn adták volna le. Viszont hallásra, viszont látásra. Éj, éj. Valakit fel kell hívnom, aztán visszatérek önökhöz. My beloved monster and me We go everywhere together Wearing a raincoat that has four sleeves Gets us through all nasty weather She will always be the only thing Comes between me and the awful sting so damn old. my beloved monster is tough if she wants she will disrobe you but if you lay her down for a kiss her little heart it could explode she will always be the only thing comes between me and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 widehat 171242 Life is hard and so am I You better give me something so I won't die Ámban felhívással értem Ugye egyrészt kerestem valami bútoráruházat annak a tulajdonosát vagy marketingesét az se ért még el és nem ért még el azon emberek e, e sem, akik egyébként azt jelezték volna, hogy beszélgetnének velem az életükről itt vagy Skype-on erre hívtam fel az önök szíves figyelmét és erre fogok felhívni a közeljövőben lehet, hogy öt perc lesz lehet, hogy fél óra Töröpont, fiala Janos gmail.com, névtelefonszem Valaki az IKEA-tól, vagy a MűMAX-tól, vagy valamilyen helyről, ahol bútorok vannak, nagyobb szerelvénybolt is játszhat. Érdekes helyek, amelyek befogadnának átmeneti időre. Ezek így ötletek. Az újítás szándékával. Aztán majd kiderül lesz-e belőle valami, vagy sem. Rövidesen fél kilenc lesz. Már közelebb vagyunk a fél kilenchez, mint a negyed kilenchez. 061 Tényleg hova lett az ukrá háború? Hova lett a Covid? Most már távol van a választás is. Tessék mondani, mi van a közelben? Sör van? Csaba Laci, okos lesz. Hol van Csaba Laci? 01.712.42. még mindig az Eels Április 25-én hétfőn este fél nyolc órától az Aquarium Club volt lokájában nagyon messzire jött ember Bakáccsal, Filippóval és velem Erzsébet tér Le a lépcsőn aztán balra belépés és díjtalan nagyon messzire jött ember kép és nélkül a nézettsége is nagyjából visszatükrözte a vasárnaputániságot. Akkor hirtelen rájöttek valamiért az emberek arra, hogy rámhangolódnak átmenetleg, aztán bár a közvetlen érdeklődés az első műsornak volt a legnagyobb. Az össznézettsége természetesen nem annak volt a legnagyobb, de real time való követés, pedig akkor még nem is volt csak hangfunkció. Ja, yeah, hát akkor várakozó álláspontra helyezkedem. Nem tudok többet tenni annak érdekében, hogy előkerüljenek. Nem tudok, és nem is akarok. Szívemet, lelkemet kitettem. We look at a living line. Rags to rags and rust to rust. How do you stand when you've been crushed? Some rags to riches was a bust. Pajzs Miklós szikretmen indult a kutyák színeiben Pajzs Miklósról vagy jót vagy semmit, igyeztel inkább semmit, de ő mondta utoljára azt nagyon sok évvel ezelőtt, mint amit a Bödöcs, akinek ez nem áll egyébként jól. A működését bemutattam a színpadon, nagy részt a populizmusról szól, mulat, a manézs. Ahogy a ruszkik hazacsalád című bogatelemben jeleztem, ezt már nem érzem elég nagy kihívásnak. Nem arról van szó, hogy nem érzi elég nagy kihívásnak, elfáradt. Ami van Magyarországon, az nem nagyobb és nem kisebb kihívás, egyáltalán nem kihívás, ezt a szó, el van koptatva. Nem jó válogatni így a problémák és az örömök közül, vagy között. Az úgynevezett ellenzék is megérne egy fekete umormisét, de azt már elő, azelőtt tudom, hogy elkezdeném. Mintha a Pajs Miklós írná. És um, ezek nagyon rossz mondatok. Egy fáradt ember rossz mondatai. Miközben a nem fáradt embernek volt nagyon sok jó mondata. Mert csak onnan jutott eszembe, hogy kaptam egy e-mailt, és először nem tudtam eldönteni, hogy vajon Bödős Tibor idézette, de most kiderült, hogy nem. Igen. Igen. Aho? Jó reggelt, Wagner. Jó reggelt. Semmi különös, csak um, tegnap este a lefekvés előtt belemarkolt az ágy mellett lévő újságokba, és a múlt heti Magyar Narancs, amit még nem olvastam el, és akkor egy óriási márkiza interjú, hogy soha ekkora esély nem volt, meg még ilyen kísérő szatellit cikkek, és... El, ez kurvára nem volt kedvem mondatot se beleolvasni, hogy mi. Te -te. elég ebből az egészből. És most is, hogy autóznak a munkahelyem felé, láttam ezeket a várasz, választási plakátokat, tehát mindkét oldalét, jobbra a fideszédbe az ellenzéket is. Tehát ezek, ezek olyan kurvarondák és primitívek, hogy tehát e ezzel akartak itt megfogni vagy Nem, ebben, nekem, azt megfog... a leg, nekem azt tetszik a legjobban amikor a baloldal gyűlölet kampányáról beszél a kormánypárt és akkor ha, tényleg ha. azt gondolom hogy a 19 és az egy hiá 20, ha egyáltalán egyébként ez így van, tehát hogy hogy tényleg amit annyiszor mondtak és ugye most előjött a Putyin kapcsán, hogy tényleg ez a 12 év hatalmon eltöltött idő nem létezik-e, hogy némileg süketté vakká és érzéketlenné teszi azokat, akik hatalmon vannak? Mert miközben tudom, hogy én nem tartom a kapcsolatot a néppel és ezért mindenre alkalmatlan vagyok, milyen jó, hogy politikai pályafutásom viszonylag jelentéktelen, de hogy vajon azok, akik ennyire jól ismerik a népet, a vidékit, hogy ők egyébként a vidéket leszámítva ha egyáltalán mennyire látják jól a világot, és mennyire nem amikor elezéki gyűlöletkampányról beszélnek, azon azért úgy elgondolkodom. Hát én nem gondolom, hogy feltétlenül azok az emberek látják a világot, akik ezeket a kommunikációs paneleket készítik, hanem vannak szakértőik, de egyébként meg nem gondolom azt, hogy, hát hogy az ellenzék a szétkommunikációt, ezt az egészet, szana szét, az, az biztos, de én nem gondolom, hogy a kommunikációval nyerte meg a Fidesz ezt a választást. Talán Antal Attilának hívják, tényleg nem nézek most már atv de még a választás másnapján néztem, aki azt mondta, hogy hát van, van itt három millió ember az országban, nagyon szegény, Uh, amíg hozzájuk nem sikerül eljutni, és ott valószínűleg már csak arról van szó, hogy éppen hogy áll a pénztárca ma és holnap, és ha azt érzik, hogy jól áll, akkor, akkor minden jó, ha rosszul áll, akkor minden rossz. vagy Amíg nem, nem sikerült hozzájuk el, eljutni és velük beszélni, uh, addig mi Budapesten gondolhatunk. Jobb, jobb módban bármit el. Értem, de én egyébként lassan az ellenzékről se gondol. Tehát érted, az, az ellenzék, amely várja a gazdasági válságot, hogy az majd jól bemos mint Brüsszel. Hát, a, hát, a, hát figyelj. Ez, ez már tényleg szánal. Ez egy bajnokság egyszerűen. Szánalombajnokság. Én, én nem tőleg, szeretnék csatolást lenni, és nem foglalkozt. szeretnék időtlen, reménytelen időtlenség lenni. Hát, csak tíz év múlva ne ez a dal legyen, az még talán segít valamit, de hát akkor már 70 éves leszek, vagy 69, amíg ezt megadatik. Nincs hát, ez így jól, Tibor. Kurvára szarul van. Néző-hallgató többet engedhet meg, mint én. És így ékel, hogy csak kiemelt példa a Mexikói és Tököri sarka, mint időtlen reménytelenség. Még nagyon sok időtlen reménytelenség van. Csak abban reménykedem, hogy én magam nem vagyok időtlen reménytelenség. Nagyon nem szeretnék az lenni. Most már így egyedül, hogy a pszicháteremet is elhagytam, vagy ő hagyott el engem csak hogy mást is meséljek, mint aki a műsoromból következik. Egyáltalán nem ártana ennek a kejfejancsinak egy vérfrissítés, meg valami népszerűsítés, hogy új névtömegek is rátaláljanak. Mert én ugyan az árbózkosárból jelentek, de a hajót alattam ki lehet cserélni. vagy lehet más az utas közönség. Vagy és és vagy és hogy megvilágosodott. Édesanyjával szombat este egy légtérben voltam, de nem beszélgettünk. Siffer András is ott volt, de vele sem beszélgettünk. az új kormány. Jó reggelt! Pálási napot! Előkerültem! Na, milyen volt? Tegnap volt az élet, úgyhogy azért valószínűleg nem sikerült időben felhívni. Nagyon nasz, ez furcsa lesz, jó élmény volt. Az egész. Bármilyen is furcsa. Ugye egy tevetésről volt szó. Igen, de... Még egy tevetésre való utazásról. Igen. Igen, éppen azért mond... igen, igen. Ez éppen ezért mondom, hogy, hogy mégis azért jó élmény volt. Nem került elő semmiféle politika, mert inkább a vallás vitte el a beszélgetés nagy részét mindenkivel. Meg hát megtapasztaltam, hogy gyakorlatilag az ott lévők, azok mind hasonló érdeklődési körül meg kollégák voltak gyakorlatilag azért volt egyfajta atmoszférája az egésznek, azon kívül, hogy temetőbe voltunk, de nagyon szép helyen van az egész, tehát nem volt ez a klasszikus temető hangulat, meg ez egy úgynevezett polgári temetés volt, én még az életemben nem voltam polgári temetésen. Az mi? Nem tudom mi az. erről beszélgetünk gyakorlatilag. Rossz lesz az analógia. Képzelje egy anyakönyvvezetőt olyan, mint egy itt egy, mint egy házasságkötőteremben egy ceremónia, de mindez egy temetésen. Ö, általában a, a házasságkötőteremhez nem fűződnek olyan fajta élmények, hogy, mert mindig valamilyen színházi előadásként van az egész előadban, mond, verset, mond, meg énekelnek, meg jaj, de itt gyakorlatilag ez, ez olyan egy polgári temetés, hogy van egy, van egy megemlékezés gyakorlatilag a, nem is a ravatalazóban, hanem kint. És mint egy, egy anyakönyvvezető van az egésznek egy, egy ilyen, most nagyon rossz szavakat fogok volna, bocsánatot kérek, egy ilyen szeremónia mester gyakorlatilag. De, de iszonyatosan hiteles volt. Tehát olyan, mintha közülünk valaki kiállt volna, és úgy végigvezette volna a, a, az egész szertartást gyakorlatilag. Megemlékezett nyilván a halottról, Akit idehagy meg? Hát valószínű szívinfartus vagy görcs. Ez egy, ez egy nagyon hosszú történet egyébként. Nagyon kedves kollega és barátom volt. Őt az egész országon egy, egy elismert szakember volt egyébként. Így, így nagyon hirtelen nem ismert így a, a át, átlagos ember számára. De a szakmában ő egy nagyon-nagyon elismert valaki volt. Egy elég ellentmondásos ember, de de hát épp azért mondom, hogy, hogy élmény volt a, a temetés, mert volt egy hangulata eleve az egésznek, és ez nem feltétlenül a, tehát ez nem, nem ez a nagyon, nagyon rettentesen gyászos. Persze mindenki szomorú volt, de de aki ismerte őt, tehát hogy igazából a, a, a személye az úgy át, áthat, áthatott az egész, az egész társaságon. Tehát voltak vidám pillanatok is, ami egy, egy magyar temetésen, aki ehhez hozzászokott, az úgy az úgy nem, nem szokás, ezért nagyon csúnya vagy rossz szó, de mi magyarok, főleg római katolikus a vallása, akiket én főleg így ismerek, meg amilyen temetéseken voltam, olyan furcsán állunk ez egész halál dolgához. És ott volt több vallásos ember, tehát aki buddhista volt, sok zsidó, tehát több, többféle volt a vallási összetétel, de, de semmi, semmilyen olyan tehát nem volt a szávtatásban semmilyen elem, ami, ami a is. és utána jel. volt valami közösségi esemény? nem visszaültettek az autóba? nem, ott egy kicsit, ott gyülekeztünk előtte és utána beszélgettünk, sztorizgattunk, előkerült rengeteg történet nyilván Üm, igazából sietünk visszafelelően mindenkinek dolga volt így vagy úgy meg, meg a család sem tehát hogy nem készültek semmivel nagyon kedves volt a, a lányom lányának, ma van a születésnapja egyébként. Akinek a lányának? A, a, a halottnak. Ez uh -huh. az elhunytnak, igen, aki. Na mindegy, és ö, néhányunk szólt, hogy, hogy lesz, egy, lesz egy ebéd, menjünk oda, ez egy kis falu gyakorlatilag a Mátrában, nagyon szép hely. Onnan ismerem, hogy a lányomat minden évben oda viszem rajztából De ott van egy alkotótából is egyébként, tehát én ismertem nyilván másból kifolyólag és a helyszínt, tehát tudtam, hogy egy Mind egy olyan környezetbe megyünk, ami elég különleges. És sok mindent tudnék mesélni, egyébként nagyon érdekes volt. Nem került elő semmi politika áll égnek, egyébként én örülök neki. Részült a saládnak. köszönöm, hogy beszámoltál róla. Kicsit olyan lelbáltam az évek folyamán, mint aki 7-től 9-ig tudja a helyét a világban, és 9-től 7-ig nem. Ennél két rosszabb dolog van, hogyha 7-től 9-ig sem tudom a helyemet a világban, vagy amikor már nem lesz helyem a világban 7-től 9-ig. 061 712 ez csak az előző telefonról jutott az eszembe Meg a telefonálóról Meg a témáról Meg a 061 Vártam olyanok és várom olyanok jelentkezését Akik vadidegenként beszélgetnének velem az életükről ide eljönnek, vagy skype-on Jelentkezni a dörö. Kukac gmail.com e-mail címen lehet Aztán minden kiderül Április 25-én Hétfőn este fél nyolctól az Aquarium Club volt lakájában Nagyon messziről jött ember Bakácsal Filipokval is velem El vannak várva hogy nem Bödös Tibor az idézeteben az e-mailben hanem a szerzői így szól már jelentkezett valaki Jó mm -hmm. Jó reggelt, madácsi csergőst! Kérdezheted? Persze. Ö, komolyan, komolyan hitte, hogy győzni fog az ellenzék? Tehát ez, most ez engem tényleg, tehát így nem. nem, nem, uh -huh. e engem egyáltalán nem a, az ellenzék veresége juttatott Igen. ebbe a hangulatba. Ha a ha nem kétharmad nem. a mi hazánk, Uh -huh. és a vesztesek és a győztesek hangjai, hogy, hogy az marad itt, ami előtte volt. De nem lehet, hogy ezt, hogyha egy szűről lecsöpögtetjük, ez simán emberi tulajdonság? Tehát a demokrácia az jó, most működött? Persze. Na, hát akkor mi a probléma? El kell fogadni, hogy el van ilyenek vagyunk. Nem, az, hogy ilyenek vagyunk, azt nem fogadom el. Hát mindenki saját magán dolgozik. Igen, hát ez ilyen. Igen, de ezzel most nem mondod sokat. Azt írja XY, aki nő, kedves János, a felvételt térfigyelő kamerás, egy hír marvójára Bödös Tibor bejelentette átműleg, befejezte, nem ő lesz az egyetlen mostantól, sütünk, főzünk, virágot ültetünk, műcicit varratunk, műkörmöt csináltatunk, zsírleszívunk innen-onnal, lakodalmas nótát hallgatunk napközben, a nekünk való pedig a alatt éjszaka, fintorgunk, jó messziről elkerüljük, a cigányt, búzit néger, baloldali zsidót, nincs látunk. Ilyen nappal kokárdát hordunk, utonút félünk, kosut nótát, himnuszt énekelünk, tenyerünket, tapsoljuk. Drága, a magánintézményekben járatjuk gyerekeinket. Halasányan nevetgélünk egymást hátba verjük a baljárpóénokon. Jókat kommunistázunk. Beállunk a semmilyen sorba imádattal bálványt nézni. Öltönyhöz is hátizsákot öltünk. Barátainkat jól megválogatjuk. Nem, csöndben maradunk. A gyerekeim is tudták mindig nagy a baj, ha anya csöndben van. Barátsággal XY aki nő. Aki férfi, tisztelt Fiala úr mi tényleg kimaradunk az orosz-ukrán háborúból egyszerű módon nem beszélünk róla lehet jelentkezni a velem való beszélgetésre skype-on vagy ide jön ide jövet ez a közeljövő zenéje ha valakiben van ilyen szándék vagy kérdést akar feltenni zörre.fialajanos kukac gmail.com az e-mail címem, névtelefonszám kéretik. Április 25-én hétfő este fél nyolc órától az Aquarium Club volt lokályában. nagyon messzire jött ember, Bakácssal, Filippoval és velem, a belépés díjtalan, most pedig még néhány percig 061-712-42 vele. Érzem, hogy még mindig a leginkább az foglalkozhatja az embereket, hogy hogy történhetett meg ez a hihetetlen választási eredmény. Én a következőképpen közelíteném meg, hogy mivel én szakmám szerint mérnök vagyok, elektromérnök, így hozzá vagyok szokva ahhoz, hogyha egy olyan vizsgálati rendszert alkalmazunk, ami minden esetben helyes eredményt ad, akkor jóson is lehet, hogy mi fog történni, vegyük például az OM-törvényt lehet előre tudni, hogy mi fog történni. Most addig, ameddig nincs egy ilyen kehetenszerünk, ahol helyesen lehet értelmezni a történteket, addig csak találgatások. Igen, fel. de ez nem a, ugyanolyan fizikai törvényszeresség, mint az OM-törvény. De nagyon is. Nem. Mindjárt elmondom önnek, hogy ez egy szociálpszichológiai kérdés, ennek megvan a tudománya, ez nem a, a természettudományoknak a területéje ahova a fizika, de mégis csak egy tudomány. És hogyha valaki meg szeretné érteni, hogy itt mi történt, akkor Philip Lombardo a Lucifer hatás című könyvét kell elolvasnia. Ezt a... miért nem mondta erre el előtte? Viszont találtunk. On the pavement like the sky Looking straight ahead into the black Haza baj az érzel, hogy még a vidám zene is szomorú. Woman driving man sleeping There's no radio to play Sitting with a map Laying crumpled on her lap nem köszöntem meg Orbán Viktor a feleségének Talán először Én a 98-as örömét őrzöm a Fidesznek. Azon, azzal vetem össze az összes többi örömüket, mint egy fényképet. Mint egy, mint egy fotoesztétikai kérdéshez, viszonyulok ezekhez a örömökhöz. Semmi nem múlja fel azt a 98-asot. Mindenkinek jól áll, ha fiatal. 061 712 42 beszélgetésre lehet jelentkezni. És április 25-én nagyon messzire jött ember az akvárium klub volt lokájában, hétfőn estő. Jó estét, jó reggelt. Jó reggat, kívánok! visszatérve, most olvastam a hírt, hogy most ott tartunk már, hogy Belgiumban a brüsszeli repülőteret és egy vidéki fabbalost megbüntettek azért, mert a repülőtéren hőkamerás felvételeket készít a utazókról. A egy 200 ezer euróra, a vidéki 100 ezer euróra. De hát ennyit a világról. Szlovákiában beltérben talán még mindig kell hordani maszkot. Nincs COVID, nincs ukrán-orosz háború, nincs választás. Tulajdonképpen nem tudom, hogy mi van. Időtlen reménytelenség, de ezt talán még miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground Crowned down through the muck Oh yeah! kilót fogyott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 150 ezer fontot ajánl a szaláknak, de ő 500 ezret szeretne. Az mennyi pénz? Én is kérdék. Nem. neked nem kell 350 ezer font hetente. Fizetésben a 350 ezer hetente. Még a többi. Ez a music -e effekt ahogy én olvasom azért korán sem annyira vidám, mint ahogy miét vagy mások életszelődnek rajta. ti megmutatta az új nőjét. Ezt tudták? És Stan Alexandra és megyes Dávid összeköltöztek. Jó Magyarországon fogynak 40 kilót, új nők, új pasik. Maszkviselés. A hullazsákban lévők már nem viselnek maszkot. Azok nem. Más? Lerakta, nem kell Jévi brutálisan beleszállt anita -ba. És ki nem találják, hol bukkant fel Vásári André, varul a fotó, megnézzem? De hát a vonatszerencsétlenséget se akarták megnézni. Kovács filmében a lánya is feltűnnek. Beiszt Fanni fájdalmas vallomása. Édesapja az apphoz menekült, amikor megtudta, hogy a lánya siket. Ez mind a jövő zené. A Viktor kettő órakor élőben Facebookon és nemzetközi sajtótájékoztató. Oltan találták meg a Góbert. 06171242 először. egy 712-42 Igen. Jó elkezd kívánok, Orván Gábor vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy visszatére az MZP. Ezzel kapcsolatban csak annyit tudok De vissza mondani, már válaszolt. És? Azt mondta, hogy nem. Hát az időpontot megértem, és valószínűleg valamelyik napján a jövő hétnek hétfőket szeddel lesz igen. Nagyszerű, nagyszerű. mondhatok -e, ezzel kapcsolatban egy apróságot csak? Persze. De nehogy, nehogy azt gondolja, hogy bármilyen érdemem van benne, tehát nem magamat fényezem. De mondja, persze. Két, két héttel ezelőtt az Egyré uh, utcai szemán, amikor végé oda mentem hozzá, és gratuláltam neki, és szorongottam a kezét, nem engedtem el. Annyit mondtam neki, hogy a függetlenül attól, hogy a választási eredmény hogyan alakul, egy hogy nyer vagy veszít, Fiala Jánossal mindenképpen tartsa a kapcsolatot, mert az ő műsorát ö, minőség és okos hallgatók ö, hallgatják, és ö, igazából komolyan bólintott rá. Úgyhogy nagyon örülök, hogy betartja a szavát. Ennek Mind, be, Nagyon fura, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mire véget ér ez az egész, mert ugye Azért nagyon érdekes ez az egész, ami jelleg folyik, mert maga a választás megtörtént. Végeredmény van. De az öröm és a gyászmunka az még tovább tart, és ami bennem van, az nem is feltétlenül gyászmunka. Mert a szólak abban az értelmében, az ember új, új, új, új utakat keres. Magának csak szándékosan ki akartam keres, kerülni a kihívás szót, és amit ön mond, az azért érdekes, mert... Én nem mondom, hogy megszerettem a márkizait, de az a furabogár jellege, ami van, az a sehova benem illeszthetősége, az a kiszámíthatatlansága, ami van, azt én már ma már közel sem látom annyira negatívnak, mint korábban, ahhoz képest, amivel fenyeget az. A kormánypár győzelme, hogy többé-kevésbé talán minden ugyanúgy marad, ahogy volt. Én magam részéről azt remélem, hogy továbbra is ilyen emberi marad -e a márkizben, mint volt. Igen, tehát én most arról beszélek, hogy azt a szerepet, amit be szeretett volna tölteni, azt nem fogja betölteni. Igen, így van. Így van. De az, az emberi szerepét még továbbra is be tudja tölteni. Ez egy, nagyon, ez egy érdekes dolog, ezt nem tudom megítélni. Igen, meglátjuk majd. Ezt nem tudom megítélni. Tehát állít velem szemben egy létre, és valahogy most hirtelen úgy látom ezt a létrát, mintha ha máshol lenne, akkor nem lenne létre. Tehát, hogy, hogy a Márkizai ebben a minőségében volt így. Ha azt mondom, hogy érdekes, akkor igazságtalan szót választok. Ismét hódmezővár hely pókermestereként nem lesz hátrébb a vitrínben, mint eddig volt. És mégis valahogy hátrébb kerül. Igen, igen. Kiért valahogy a, előtérbe a fénybe, és ott lehet, hogy kicsit megsült. Vagy nem, hát. nem, én nem erről beszélként. Én arról beszélek, hogy abban a funkcióban, amiben most volt és lehetett volna, annak, a, annak az elvesztése ezt nem tudom, nem tudom enni. nem, nem, nem. Abba... De én egyébként értem, tehát, hogy de, nem... De nem azt mondtam, kevesebb, amit ön mondott abban, az mint előtte volt. Nem, nem lesz kevesebb attól, mint előtte volt, ha erre próbál lenni is. Jól beszél, nem lesz kevesebb, de mégis valahol eltűnik. Igen, így van, így van. Nem fogja fölhívni annyi ember, a partizán nem fogja meghívni. Igen. Igen. Tulajdonképpen nekem kéne bebizonyítanom azt, hogy én más vagyok. Köszönöm, hogy hívott, mint a többiek, és nekem kéne őt rendszeresen meghívnom. Nem volt egy alkalmatlan figura. Közösen tettük alkalmatlanná, közös áldozatunkká vált. Nem tette jól Orbán Viktor, hogy nem vitatkozott vele. És nem volt Mini Feri. Hozzáté, vagy <gül> <gül> olyan, hogy Mini Feri nincs. Tehát hogy az a Mini Feri, akinek ez a neve. Mini Feri. Nem tudom, van-e az országban feri, most meg fogom nézni, csak tartok, tenni, hogy mindenhol már kizajt fog kiadni. Most váltottuk, most 9 óra 6 lett, úgyhogy a következő dátum az 9 óra 12, még van 6 percünk. Hát ha valaki telefonál, akkor több, ha nem, akkor annyi. 9 óra 6 perc van. 061 712 42. Két felhívást intéztem a néphez, egyrészt beszélgetnék emberekkel az életükről. dörö.fialajanaskuka gmail.com ide kéne elküldeni egy e-mailt, névtelefonszám. Másrésztről szívesen vannak látva, a nagyon messzire jött emberen április 25-én, hétfő este fél 8 órától az Aquarium Club volt lokáljában. Amikor am azt mondtam neki az utolsó beszélgetésünknél, hogy teljett, tehát hogy naponta kéne jelen lenni, és naponta kéne, nem, nem kell hozzá András, nem kell Péterfi Judit, és nem kell hozzá két óra. És önálló gondolatok kellenek a hétköznapokról. Meg fogok ezzel még próbálkozni én. Ez a mostani periódus, ez nagyjából húsvétig tart. Aztán bevárom az új kormány megalakulását. Ha csak nem történik valami rendkívüli esemény, akkor valószínűleg elfordítom egy kicsit a keyfej orrát attól az iránytól, amilyen irányba pedig mutatott. Ez a jó napot, jó napot, effekt nem szeretném, hogyha az én műsoromat jellemezné, még akkor sem, ha nem találok új irányt és megfeneklek. Csak nem fogok megfenekleni. 061, -712 -42, először 9 óra 8 perc van. reggel hajnal Miklós, valószínűleg György Javis, Benedekvár, ő még nem jelzett vissza, és kisambus igen, Füriás Balázs. Az egy nagy kérdés, hogy vajon mennyire lett dupla, vagy semmi. Márkizai élete. Hogy oda veszíti vásárhelyet is. Beszélnék Lázár Jánossal, ha a kettőnk kapcsolatát nem kefélte volna el, úgy, ahogy elkefélte, de ez történt. Report alany felvétel van. Beszélgető partner felvétel van és el vannak várva az április 25-ei nagyon messziről jött emberre 9 óra 10 perc van 061 712.42 1242 másodszor Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezt nem győzöm hangoztatni. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor találkozunk holnap 6 után, de még hét előtt. Ha az utolsó volt, akkor régáldja Önöket. Jó volt Önökkel. 061-712-42. Senki többet? Jávoliben jelentkezésre és másra is göröpont, Amíg zene szól, kukat addig hívhatnak. Remélem nem voltam túl návos.